mundu hotxak entzuten nari zarete antxeta txapa eta zintzilik irratietan eta esaten genuen saioaren hasieran gaurkoan kolaboratzaile berria izango genuela eta jada telefonoaren bestaldean daukagu. Arratxalde hon, fakun? Bai, arratxalde hon. Beno, eta askabenako kidea zera eta bi astetik behin izango zaitugu bain bat kontu, nazioarteko kontu eta internazionalismoaren inguruan ekartzen guregana Beno, lendabizi ongi etorria eta, bueno, espero dezagun ba, gustora ibiliko garela eta gure entzuleak ere bai, seguro ere egongo direla gaurkoan, bi gai ekartzen dizkiguzu, batetik e, Kubara eramango gaituzu eta bestetik e, Argentinara. Kuban esaten genuen, e, ba, justu azte honetan e, be, partido alderdi komunistaren kongresua burutu dela, ez dakitorren inguruan edo beste gauza batzuan inguruan ere e, itzein bardiguzun. Bai, blokeo batez ere, bueno, eh, arretzalde hon, eh, antxeta eta atzintzelik irratiko entzule guztiei, eh, bai, eh, kuba aukeratu dute eh, azte honetan, batez ere datorren eh, otzaieren zazpian, beteko dira berrogei tamar urte, ba, estatu batutako aginteak, bultzatutako, sortutako blokeo kriminala. Eh, berrogei tamar urte, blokeatuta E, aurrera egin du e, kubako iraultzak, e, batez ere kokatu berdugu testu inguruan, mila beratziun da berrobit emaretzian e, iraultza ba, gauzakera bat aldatu, aldatu, aldatu egin du e, kuban, guarte e, errebelde bihurtu da. Eta, eta handik eta irurtera, urtera ba, bueno, ez dutu betu dago interiak, ez zuten, benetan e, oso zaiaguretzako imaginatzea zer den blokeo bat, <coughs> eta gainera berrogeita marurtez. E, Kontua hartzen badugu, <coughs> bere momentuan, e, bueno, irautza e, poterea bere ganatu baino lehen, e, kuba izan zen e, ez dutu dutako, bueno, atzeko patioa, ez da, e, kolonia bat e, zen, Batista Garaian, Batista eh, será, eh, presidente rengarayán, eta gainera Cuba bere momentuan eh, bere exportazioa, bere komerzioren eh, uneko ber, eh, laurogeia va ba, zen ba, ba eh, estatu batuetarek, estatu batuetago, oh, será, eh, gobernuarekin. Ordun eh, bloqueo ja hacía hacía tiki supuso sus sanciones eh, golpeitzela gainera, bueno, le le habían hacerte doazen eh, Eh, eh, plan bat da eta, eta berro ditamare urte huetan hazi eran eh, eh, zera eh, Urz, Republika Soviete, Sovieten eh, laguntzarekin aurrera egin ba ere kubak ba, ba, bueno, ekialdeko poterea erorizenean ba, ba zerotik hasi behar, behar zueten berriro kubatarrek eta gainera nola eta eh, Blokeo indertu egin zan, hainbat, e, amarka, amarka da, zamarka e, da, gero eta zorrotzago izan zen, eta lotzagarria da, benetan e, e, ikustea nola mantentzen den, eta nazio batuek, e, batuen erakundeak, berak, e, urtero, ateratzen da, bosketara, mozioak, blokeoren kontrako mozioan ikustea, e, bueno oki que Israel eh, estatubatura que eh, eta hiru eh, irla txiki bat eh, orain eh, Amerikatakoko estatubaturaen koloniak diren agiz la Marshal eta eta Bestvik eh ezets ematen diotela ba blokeori enkontrako se eh, onar penari baina baina alere eh, alere bueno gogor zaratu berdugu eh, indarres mantentzen dela eh bueno, que apenas que eta Komiteiz Internazionalista ekin Batera, Elkarretaratzea e, antoletuko eh antolatuko dura deialdiagin de, duela datorren e, Azterterako, e, Bilbon, Bilboan, e, susen ere, e, Plaza Biribilian, baina al ere, ba, bueno, aurten e, landu eta zalatu zalatu dugu kontu hau blokeorena denetan lochagarria eh, baden alde batetik baina kriminala ere bai eta eh, zenbat diruak eh, zen, zenbat dirua duen blokeoak ezin da jakin soilik egin dira kalkulu batzuk eh, eh, azken azken 50 urteotan kubari kostatu e, diru, kalkulatzeko diru, zenba kostatu zaion blokeoak, e, ba, pensa ezagun, e, plan Marshall izeneko plana ezagutu benuenean, hau da, bigarren munduko gerra eta gero, estatu batuak, e, Europa suspertzeko, inbertitu zuen dirua, ba, Kuba, kubari blokeoa kostatu, kostatu zen zaio, bi plan marshal, orduan, e, Mm -hmm. eh, Pensa desagun, eh, seko puro aden, esta, eta se, se criminal aden. Beraz, eta da, ez da, da, ez da, ez da, ez da, ez da guerra, contra, kuaren eh, kontrako ku guerra eh, modu bakarra, izan dira, Fidel Castro ere iltzeko, zeideun, zahia, que era baño gehiago, aitor tuta dañera, izan dira, eh, izan dira, E, gerra guerra zaioak, Xaioak, e, eta eta gaixot, zartzea, e, e, Irlan, riak e, Kuba, eta izan dira, bueno, bueno, eh hunda kaka, Kubako irautza akabatzeko, bukatzeko batez ere eh 9 Adibide, Adibide Garbia izan, izan zelako ba, hainbat eta hainbat e, herrientzako Latin Amerikako herrientzako ba, ba, posible dela imperioari aurregitea e, posible dela sera e, partir de eta posible dela ba estatu sozialista eta eta irauntzailea ba e, osatzea bo, bo, beraz e, guztien gainetik, gustiengañetik guztien gainetik ikusten dugu nola gaur egun Kuba Latino Amerika osoan e, hainbat arazoak izanik ba ba adibide adibide garbi dela nola kubiatu berden, nola aurrera atera berdiren e, e, politika sozialak, e, medikuntza, ikazkuntza, e, ikar irakazkuntza, eta bar, eta bar, eta bar, e, kontu asko, ba, luzea izango ditzateke jorratzea, baina bai, e, gor zalatzea, zalatzea blokeoren e, eragin kriminala gaur egun, eta, eta, bueno, espero dugu momentu batean ikustea, nola, nola bukatzen den, eta nola e, kubak izaten duen, benetan askatazun eh, askatazun ekonomikoa bere etorkizuna idazteko. Hum, eta esaten zenuen eh, blokeoa ez dela kubari ezartzen dioten zigor bakarra, zeren eh, bueno, tengabean entzuten dugu hainbat eh, medioetan eh, ba, gezor pila bat azken feinean eta manipulazioa kuban gertatzen diren eh, hainbat kontuen historia, oza kontuekin, ez da? Bai, hori, ze, zuk ondo epatu duzun bezala Bueno comunica bid eh ba, egiten duten eh, eh, ba politik ira bate eh, te criminal dada be vai bate sere jendear en eh, manipulatzen dutelako, eta nola nola jaten hende hatten dituen e eh, sabor saorra que sabor pilla eh en chut enchun irakurribera izaten ditugu eta eta duela duela guchigo bate te Eh, komunikabide, bueno betiko komunikabide behienak edo poteren komunikabidek zabaldu duten berria goze eh, greba goze greba egitega eh, tikilzela preso politiko bat, Kuba, kuban zegoen preso politiko bat hori zen zabaldu duten albistea eta handik eta ordu batzutara eh, hain bat eh, bueno, gercari digitali esker eta kubako komunikabide esker jakin dugu, eh, balbiztea erabat, erabat eh, gezurra gezurra galanta zela, eta zin lotxagarria den jakitea alde batetik eh, eh, bueno, pe, preso hori, bai, bazegoen eh, gartzela gatuta, baina ez disidentzian egotea gatik, edo preso politiko eh, izatea gatik, hau da, es mot, eh, motivo politiko baten gatika txilotu da izan zela, baizik eta bere maztea, bere maztea jipoitza gatik, eta gainera, barruan, eh, E, kartzela barruan eh lizentziarekin ikusi zuen aukera ba, bere kasua eh salatzeko bere kasua kan, kanporatzeko edo behintzat eh e, zera e, izateko, eta, eta eta eta berak hiltzen e, neumonia batejot bate ordun ez zen e, gose greba eh politikoa eta eta hori guztia guri saldu digute ba bueno urraketa gogorra e, larria eh gisa eskubideen inguruan eta eta pentsa dezagun Miamien e, eh kontrako komunikabidea edo bertan dagoen lobbyak se se lana stekin e, atera duen atera dion sera al, alviste alviste ni no skip nada dela edo siempre son de vitan e, e, ba, preso bat e, ba, il e, baina, baina izugarria da no la erabentsen e, duten eh duten eh ba orrialdeak kubaren kontrako bolako gezurrak eta eta manipulazio burutzeko Eza, lehen, lehen izango, ez da leena izango eta eskena izango ere baina baianoski adi adi adi entzun eta irakurri berdu e, kubari buruzko zuten den guztia eta eta ondoaz aztertu kontratzatu por ba se permitetan e, biar izango daiteke beste kontu bat duela, duela gutxi Eh, eh, Estatu espanoliko hainbat, eh, komunika zabaldu dutena, esan didek, eh, chab, chabese, que min bicia duela eta urte bete baino ezuela ezuela ginte anegongo, eta gainera kontuan aurten, eh, izan eka urten hautezku handiak oso garrantzizoak izango direla eh, venezuelan, eta eta sin la zaitasune zaitasuna de kin eh, zabaltzen duten olako olako berrriak eta eta imagina dezakegu eh, kontrakoaeta eh, eh, ba, estatu batetako pre presidenteei jose la zabaltzen baldin badu baten batek ba zen zenolaako ohi harttzuna izango duen eta eta gainera. Eh, kontrastatu gabe olako, olako berria botatzea, baina kubaren kasuan, ba, olakoak entxun gari izan ditugu milaka, milaka. Go, go, go, gomendatzeko, adibidez, eh, badago oso webune intersekarria, kuba informazioan izenekoa, euskadi kubalkarteak aurrera ateratzen duena, edo, bueno, betiko lekuetan kubari buruzko informazioa, gaurkotasuna eta kontrastea, bat, bilatzea, <laughs> erabat, beharrezkoa da, denantzat, ez. Mhm. <gülüyor> Eta ku batik, Argentinara joango gogera, eta bertan ere bai, hainbat e, kontu dituzu komentatzeko, ez da? Bai, Argentinian, e, bueno, gu, e, zera, urte, aziratik, aziratik, e, hainbat kontu larriak gertatu izan dira, e, kokatzeko horatzea, goora, bueno, entzulari, e, Cristina Fernández de Kirchner agintean bigarren mandatua eskuratu zuela, eh, ba, bueno, porcentaje naik osanbia, único, único 42,51akoarekin, Joan den urtean, eh, baina, baina, ikusten da hainbat eh, hainbat eh, eremutan, eh, bai, eh, bai, mafiak, baita poterean eh, potere galdu zuten batzuen eskuan badaudela, ba Baudela oso oso oso oso oso gende kopuru arriskutsua badaude polizia provincia Buenos Airesko provinciaren barruan badago oso ze faxzio oso oso godorra, eta dibidez eh, orain eh, indartzenaridade eta salatsekoa da eh, dibidez eh, urtarrilian sehar eh, eh lau lau erekita izan direla ba erritarren kontra, baina militante erritarrak, hau da, auzoko auso, langileak, delegatuak, militanteak, erakunde herritarren partaideak, eta gainera, Stalin nahi izan dituzte, erailketa hauek, ba, violentzia orokorra edo narkotrafikoaren haitzakiarekin, Stalin nahi izan dituztela, baina oso susmagarreak gertatu izan dira, aziera, hasieratik eta eta bueno, duela duela aste bat edo eh, jaso benuen jaso benuen ba zalaketa zalaketa ezta, eh, eh, eraiketa hoien eh, irakurketa politikoa eh, kokatzeko jendeari esatea urterriaren eh, ba gabonzarrean hauda justu urterrian batean baina eh, goizaldean hiru hiru eraileak erailea, izan direla Rosario ireko auzo, bueno, 1.000 batean, eh, irugaste zeuden e, zerra futbol zelai zelai batean e, ospatzen eta batean kotxe batetik jaitsi dira 4 pertsona eta tiro ak akatu zituzte en, ba bueno, e, bert, Bertanbera eta eta Eh, lehenengo irakurketa izan zen, bai, narkotrafikoa zer ikurxearekin eh, zerbait zutela, utela eta ajuste de dekuenta, baina baina baina bueno, jakin izan dugu hiru gazte horiek, eh, Frente Popular de Dios Antillanes, el cartel kideak zirela, eh, oso paper garrantzitsua betetzen dituzela berauzoan eh indartzeko, ba, erakunde herritarrak eta gainera eh, oso ekarpen asumea eta izugarri garantzitsua ba, ematen zietela bertako auzokidei. Beraz, eh, ikerketa judizela eta poliziala eh, ez du gehiago emango, espero dugu bai ematea, baina ikusita nola, nola kudatzen diren olako olako eh, sera eh, caso particularrak eh, eh esan dute komunikabeen eta eh, sera iskunzan azkenbatean estatistikak eh, baño ge dira baina, baina bai eh, kezkagarria da ikustea ba batean hiru eh, gazte referentzialak eh, ereiak eh, akatua gerdutzen zirela olako impunitatearekin eta bertako agenteak eh, bueno garrantzia handirik esio del mango esio esio maten Eh, Andik eta aste betera eh, Buenos Aireseko Proinnciaan Mateu eh, Escobar distrituan Matu hirian ba, bi kapputa dun sartu dira eh, familia baten etxera eta tiroatu akatu zuten eh, andra Exeko eh, andra noemiko onndori eh, bea frente de organizaciones en lucha eh, izeneko ba, eragien erreferente a zela eta berezenarra zauritu. Eta, eta ezer lapurtu gabe, ezer e, eraman gabe, ba, alde egin zuten eta, eta hori bebai, eta e, eragiliek zalatu zuten, ba, beste, irailketa, para polizialak izan ala ez, e, ba, edo enkargo baten, baina argi, argi daguena da, e, ba, beste, beste modu batean, e, lehen, 8.000 e, anai arrebat dezagertu zizkigutenean, E, gaur egun e, bai bai mil handia egiten dietela batez ere auzoetan herrietan e, gogor lan egiten dute, dutenak eta hoien kontra izaten ari da errepresio ikutu hau errepresio edo zarraskia esango nuke nik ezta eta, eta bere izan da bueno laugarren e, laugarren e, militantea eraia e, urtarrian zehar eta eta argi, argi gorri igorri guztiak piztu egin dira eta batez ere gobernuari eskakizunak, benetan ikertzeko, benetan e, e, zartzeko, a bera e, zer, zer, zer dagoen honen atzean, eta oso zaia izango da, eta izaten izaten da, batez ere e, depurazioa, eta Buenos Aires e, poliziaren barruan, edo hainbat eremu, eremu, eremu e, e, provintzialeko eremutan, mantentzen direla bai diktadurako garaiko bai epaileak bai fiskalak, baita, baita e, e, buru batzuk edo zuzengaritzatik e, gertu dauden batzuk ez da ukazuukazu e, batzutan e, izan beteke politzen Prointziaan e, Prointziaako polizian edo e, edo Buenos Aires berdan hirian mm Habal -hmm. Federal hiriburuan bertan e, e, eskumako gobernoa baita. E, Mauricio Macri eh va da algun sai eta eta orain eh kontratatzen kontratatzen eh arida ari oso jende eh, arriskutua eh bitoldura de 15 ikusia zuten batzuk, eh beste batzuk eh delincuencia, bueno, antolatuan antolatuan, an, eta eta bueno, oso Oso, oso goberago gorra, batez ere, beldurra zartzeko herri mugimenduan, eta, eta, eta, bueno, ba, uh -huh. militarrek erabiltzuten zuten, modu berean, ez da, e, gaue sartu akatu, edo, edo baitu, Eta, eta susmoa hori utzi bertan eta e, fakun, badakite ba, beste gai bat zenukala hori urrengorako utzi beharko dugu baina bai apatuko duguna agenda kontuak dira zeren askapenak e, bain bat itzor ditu urrengo egunetarako, ez? Bai, bai, eta zoi zuen ere moedio dago kionez ba, komendatzea, osintez e, izango direla bizaio e, intzaurrondoko gaztetxean, otzaiaren iruan eta marrean hau da eh ostiraletan, de Torre Nacional eta de Torre Nacional se costiraldean, eh Kolombiako gatazka hasta azter, hasta ertzeko cineforuma eh burutuko dela, eh konkretuki cinezaio eh izango direla, eh bi bi dokumental eh, orsea Hiruan Operación Masacre izenekoa eta otzaiak amarrean 50, año, 50 años de monte eh, izeneko dokumentala. Eh, ondoren tertulia izango da Kolombiako eh, egoerari buruz itzegiteko baita luntzare bertar atuko diren eh, guztien Beraz, eh, gombida pena hor daukazu, eh, hostira lonetan eta torren azteko hostira lehan eh, letamako intxaurrundu gaztetxean eh, eh, arratzaldeko eh, zazpietan. Eta horren inguruko informazioa baita besteko batzuena ere bai ba guzti askapena.orgG Gu dira ez? Askapena.orggen aurkitu daiteke fakun 1000 ba, eskergurean izateagatik e, eta hemenikan e, bi astera ba, berriz ere izango zaitugu. Vale, placer bada eta eta nahi du zen artete.